وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په ول رکعات کې د ثنا نروستو اعوذ بالله بسم اللہ وبیا په هر رکعات کې د سورۃ فاتحہ نه بسم اللہ وب د سنت طریقه ده مسنون عمل لي. ده دا په امامو مې او منفردوم خو امام کې جهری مسکی نه باغی کې به جهرا نه وای بلکې په قلا خوده امام د فاره سنت طریقه دا د چکه له کی چې د مقتدیانو له مخره وغږی